nik erraititen dut hoita urte geso aski dela daurko egunean aski da bere, bere pena bete du gizon horrek eta orainko egunean uste dut beste galze baterrat behar Euskal gizarteak bultzaturiko uratss eta inzina guztiak alde batera utzi Barisiko auzitegi nagusiko epaileek Mikel Barrios kartzelara erabakizuten. Prokuradore antiterroristaren jaherarekin bateginez. Ez da kartzelak betetzeko garaia, usteko garaia baizi. Eran berdu dana lehenbizida, aski da, aski da, aski da, aski da, aski da. Errepikatu da. Gide da azkende borauetan ez dukura bestedik errepikatzen, baina Mare uski, ez dugu beste izkozorik izaita aski da, ta, eta puntiu. Eta guain horiak hartu behar dira. Eta bestenaz, e, alde batetik guk segitu behar dugu, hori errepikatzen. Eta bestalde, ez dugu bestedik errepikatzeko ordean zaila, egoera nago. Ez dugu esperantza galdu behar, baina begiz errepikatu eta errepikatu aski da, eta puntiu. Prokuradoreak epailen erabakiekiko jagera honartezina duenez bizikikinkan lagian ezartzen du prozesua. Egoera lagia da ere, ogoita urte baino gehiago preso diren hiru presoen zat, jakez, txistok eta jonke paren zat. Gaur egun, libre izango lirateke, Espainian epaituak izan balira, Espainian egindako, egitateen gatik hainbeste urte pasatu pasatzen ari da katzeran, da. Ja, denbora askip, aski askida, ya, behetxat, da, ja beretxat eta da begitzere, beste guzti bezala. Zendako zuru ez parketak degi egiten dugu beti, zer da horren Politikoa delako ez dut besterik ikusten, gusten, zenta edo beste gauza egiten dutzenak, amabos urteetan, kalean daude, goi urteetan, batzuk no, da, jaki besteak. Hau daude horretan maurtitik uh, gura. Ah, bake proxessoa enostez uh, uh, bakea da, nolatzbait eta kutsibaititu uh, armak. Eta nahi, nahi lukete horretan uh, galdi dadin, da lortu dugu, lortu dute. Uh, uh, Eherialde bake da, bake uh, txua edo, baketua edo ez egit nolaren baden. Eta marrero ez gira hortan egon behar. E, e, Guk urratxa eman dugu, hoiek ez dute urratxa eman. Hortako errepikatzen dugu beti be aski da, hoiek ere behar dute, hoien eman. Eta ez duterik eman hori norten hori da. Nik pentsatzu bai ez, bai, bai ez da normala, bi aldiz ez da baten normala ez. Mendeko bat da bai ez da. Bai. Abiatu prozesoak buka joan behar du. Ez da beste autorik, gure principioak eta gure hain iztasuna errespetatuz, estrategia berri bat abiatu beharko dugu, bidea ustopatzen duen murua hausteko. Hitzordua emaiten dizuegu gaur danik, idailaren emeretziko mobilizazio egun baterako, berri zaipatuko dugu ondoko egunetan.